قال الجهان فلسلوا ربنا بالحق <تصفيق> فحلنا من سفعاء فيشفع لنا او رد فرامر غير الذي كنا نعمل قال خسروا آفسهم وظلناهم ما كانوا يفترون صورت آراف مکی صورت دے ترتیب پلحاس کے اوم پس صورت انعام ننازل لے او نزول دو صورت کے یو کم سلویخ پس صورت سواد ندے دے صورت دمخی صورت سر مناسبت ار کلاچ صورت انعام کے مسرد توحیر ثابتہ شوا په بنزيوی شو دلایل او عقلی او سره نو سورۃ اعراف کې مسالې د توحید په دلایل او سره البته یو صورت کې یو آیات کې یو دلیلی نقلیو سورۃ اعراف او نو دلایل سورت آراف کی یو دلیل عقلی دے او نور دلائل نقلی دی یا سورت آناام کې اول رد دشر کے اعتقادی کرے اور اس تو رد دشر کے فیری سورت آراف کے عقص داغی دے اول رد دشر کے فیری کرے اور بیا رد دشر کے اعتقادی کرے یا سورت الانام کې اغشپک امتهانو نه د ټریننګ د مبلغ د 파ره بیان شو نو سورت اعراف کې داغه نمونې ذکر کړي یا سورت الانام کې د مشرکینو استهزاء ذکر شو نو اعراف کې تسلی ورکړي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا یا نام کې مسالده توحید ذکر شو او انکار د مشرکین ذکر شو نو سوره اعراف کې انجام د مشرکین ذکر کړي یا نام ختم کړي او په دې دو دوه جملو باندې ان ربکا سر الکاب او انه لغفور رحیم نو سوره اعراف کې چې د سوره الانعامم نه آیاتونه ختم کړي نلام په داخید کې تفریان ا ما سبق تفریف ما سبق کې ان ربک لسیل قاب ان ربک ال تلام نو په سری باندې نو سورت عراف کې پاګلام وروړي ان ربک لسیل قاب زرب عذاب خامخادر کو ما زرب در کو دا نور شری هدا ګره خلق په تبایر طرف روان دي نو عذابونه څنګهی دان پسې نه راالي دا چې عذابونه دینو خپلシャレ سبا خلق مخ ده د تبایت طرف ته خلق روان دي نو دا عذابونه دینو په مختلف شکلونو باندې یا صورت یا نام کې د نو موسی دلولت علیه السلام بیان شویو اجمالاً یو د ابراهیم علی السلام دواقې تفسیل شویو نو سوره اعراف کې داغه انبیا او تفسیل کړي جنوح علی السلام لوتا علی السلام موسی علی السلام او د نور انبی علیهم السلام یا صورت تناام کې ویلو چې چا شرکو کو نو عملي बर्बाद دی ولو اشركوا لاه بتا ان نو سورت اعراف کې وی چې چا درو جنوالې او که دا الله په کتاب او پورس دا خیرت نو عملي برباد دي یا انام کې او چې ابراهيم عليه السلام تماغ دلایل د بادشاہت د اسمانونو خو درو اا قدرتنا پینځاو یا کې نو سورت اعراف کې وی چې دا خلق په دغه دلایل کې وله سوچنه کوي او عالم یوسل پینځات یاکه یا صورت آرام کے ویلو افغیر غیر الله ابغي حکما او الزی انزل الیکم الکتاب مفصلا نو سورته اعراف کې وی یو سل سلويخت ما یاکه ا غیر الله ابغي کوملان ای تاسو بل الله ابغي یا انام کی نفذ الشفاعت قہریز کر کھړو چې سوا ذا اللہ نہ سوګدو سو شفاعت ګربدې نه قیامت کې او یای میات کې لیس الا ہ من دون اللہ ولی و لا شفیع نصرت یارات کو وا لنا من شفاع فیشو لنا سوګنشہ زم شفاعت سو کی یا انام کې ویلو چې کافر به پخپل ځان گواہی کئ د کفر و شیدو علی انفسهم د اعراف کې قوم ذکر کړي چې کافرانو په خپل ځان ګواهدو کفر کړي یا نام کې ویلو لا سلوکم الیجدا نو عالم په دې بیان د تبری صحیح نوې نمبرات کې نو اصورت اعراف کی مثال دا چاخه چاغه په دیم دن دن دنیا غوړه کړې او دنیا یې غشته او دنیا ته ميلان کړو نو داګه دا مثال د سپیده کما سالل قلب يحمله او تحملو کده حس حس کوي او کنه کې یو څلور شپه غویا کی نورم د ګنورم ګن اورب تون دی ها تقریبا د دې صورت د مخ سراب پنزدیر سلور دل شربتونه ما بیان مخل مخه القران کې پنزدیر شربتونه په دې صورت په دې کې په صورت د مخ سراب امتیازات د سورته صورت ممتاز او وجودات جنودو صورتونو نام په زیات تفصیل د اصحابو ثبت باندي خالی او لوباندي دا رنګي صورت ممتاز په غمولاج دنیا ته ميلانو کو دن ته شاخړه مثال داغه د سپيده یا صورت ممتاز د په تجلیکولو باندې غرتا یا صورت ممتاز او جداړې پاغه نه معجزاتو باندې په یوايت کې یا په بیان د ارافولو باندې یا په بیان د تختو د موسی علی السلام باندې یا په کاملوالی د انسان پاغه سلورو سيزونو باندې چې په دې سلورو انسان کامل ګرځي یا عدولس نمونه حاضرت کې بیان نه د سورته تقسیم نشته مقصد د سورته او داوته صورت بیان د دریو مسلو یو تسلید حضرت تا چل متنګا پیغمبره او دومه مسلا اتباع الله او حکمونو کوي او درېمه مسلا بیان د توحید اور د شر دادو صورت مقصدو د الله دین مخلوق تر رسول د مناهیو نه خلق منا کول دا لازم حکمونو تابعداري او چدارسه په دې به مصیبتونو نه پای په صبر کې په دې دریو مثالو صورت کې واقعيات ذکر کوي په طریقې د لوف نشوي غیر مرتب سره غیر مرتب داده چې ترتیب سره ندي ترتیب بدل شو اول کې تسلی او اوله مثاله نو پاغه د ټولو نورستو واقعیا ذکر کړي پکار چ پاغه اول واقعیا ذکر کړي خو نو ترتیبي بدل کو پتاصلې د ټولو نورستو واقعاتو موسی عليه السلام بیان دي دو مسالات چې اتباع الله د حکمونو کوي نو پاغه د ټولو نمخ کې واقعیا ذکر کړه د شیطان اور دریمه مسلہ بیان د توحید اور د شرک پایې مسکه واقعا ذکر کای په تسلی واقعا د موسی علی السلام بیانې چګور موسی علی السلام زلو ډال کړه او زله تنگ نو ار کس ما زیه تولا داغه مخه تراغلو د بادشاہ فرعون د طرفنا د وزیدانو د طرفنا د بنی اسرائیل او د طرفنا د خپل قوم د طرفنا د ساحرین او د طرفنا احپل سامره بېمانه چداغم مجلس کې پادشه او داغه د دا طرفنه وو موسی علی سلام دو ټولو مقابله کړو او دا الله دینی صحیح مخلوق تر رسوله او پای کې هرڅون چرانو وکړي د پیغمبره ته ومن جماعت دین نشي او پای به صبر کړي ما تا هر مبلغ لختته وی فړی کونفی صدرې کا حراجم مینو نه شي ستا په سنه کې تنګیا د بایان د دن نا تنگ نه شي چې د د خلکو خیر خوا او خلک ماتهارتبد وایي نه نه ردبد به وي که زللبم کوې جابتینی مراضي د کلی نه او د جممات د مدرسهې نه وکل دا به مرازې خو زما په دنبانې بکلهې رستتو کېږې بهنو. اگر آغار کس ما تکلیفنو لغا رئی خوا دویما مسالا د تبا دالا حکمونو کوي پاغی صورت کې دولس نمونی خئی دو تولو نمخ کی دو شیطان چا غیت تبا دالا دو حکمونو نکلا تباو برباد شو شیطان قومی نکلا تبا شو قومی حودو نکلا تبا شو قومی لوتو نکلا تبا شو قوم صالح نکلا تباشو قوم شعیب نکلا تباشو یو یو ذکر کئ فرعونانو نکلا تباشو عاقفين چاغمنجورانو پسخي اغه یو نکړه عابدین ایجال شعی عبادت به کاو دسخي اغه اتباع نکړه دالا حکم بدل کلی مبدلین لحکم الله اغه د الله اتباع نکړه د حکمونو اصحاب الحیل خالی والا و اصحاب السبت اغیر اتبادا اللہ دو حکمنونک را عالم اتبادا دو حکمنونک را لفا عدباو الشیطان فکان من الغاوین اگر اک ملادین ملایخو چھ اتباو نکنو تبا دے کاغزان تب بیا بیا ہوئی چھ مکتا پیغمبر پیروکاری و هغه اتباع نکي نو تبادادولس نمونه کي دي صورت کي او درې ما مسالا بيان د توحيد اور د شرک پاغي باندې شپږ واقعا ذکر کړي قوم نو لوح عليه السلام ګرا هغه ویلو قال يا قوم يبذل الله من الا غيره هو عليه السلام ویلو قال يا قوم يبذل الله من الا غیرو صالح علی السلام ویلو قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره د دې دریو پیغمبرانو نوح صالح الحمد لله د دې دریو پیغمبرانو واقع ذکر کوي پرد شرک اعتقادی اور پسې سلورم پیغمبر حضرت لوت علیہ السلام دا واقع دے کرکی پرد دا شرک فیلی شرک فیلی دالویا بے حیائی وا بے حیائی وا خلویا بے حیائی دام وا او د شعیب علیہ السلام واقع دے کرکی پرد دا شرک تقا دیوی فیلی دوارو باندے لدہ دا, دا انبیاء علیہ السلام واقع ایکا فلا یکون فی صدرکا حرج منو سار یا کسر بیان ځه پیاده سره هدا پهونو یو کوسو یره مونږ هم تنشوو هرکشي والا وځه په سولې نه کومه مې وله حلويار روزانه ګیسه چومه ال پی جی سنډر داس سره ساتل ملدا شه د اخرې وای ما چې ابله د سیټ اپ کاو نو 200 پړون بیا روزانه 50 روپۍ ګرانې کی نو پړون مې بشل د پاسه پتري ساو کې دې شنن بدرې 900 یې بل سبا بل ریټي وَمَنْ جَنَّ تَنشِي یُتَسُوقُ خُفْتَکَ شُوکُ قُسُوب کتابُن ار یو تنگ دې د پوجنا ویزان دې بس ومن اَذَ ذَٰن ذِکْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنکا قران وعده کړي را چا چې زما کتاب ته شاګړه او جن بولتن کما کتابُن اُنزلَ إِلَيْكَ مې هو تاسو جنډی نیږي کړی وی یا رب هم د توبې د جنډونه سړی وي داسه مصیبت موقفلانه خره زمغه به اسلام مراو ولي او چغي بو او هو توبه كتاب انزل لك فلائك و وبك في صدرك حرج منه لتنزل به و ذكرا للمؤمنين دا کتاب را له گليشه وي تا تا قران مي تا تا را له گري فلائك في صدرك حرج منه نلږي استاپسینه کې تنګشه د بیان د قران نا داسې وکا د دا اورسوا تنګيره را لکره ناو د شوګورا خلک بس سنوي تهون دې را دیر پالا چته وړې په د قران مخلوق دل می راولې ګه چې خلک وې را وا و ذکره للمؤمنین دا نتی ختم را نځې روجا او داو ب کې ختمه کې خیری لتم دې بي ختمه کې خپدې طریقې کار چې د خلکو یې سلام شي بې دتیان الامین دا یو سورہ ده چې تیرې شي به به به جمعه ټول ټیکې نه ګیاوی جمعه ده یو سورہ ده لږ زونډم لږ ګوت کی ګره ورو غوندې او چې کله د خلکو بوس کی ہاتھ بیا ختم نجماتې او نبی عبد سوي مرزه ما کارو شو له تون دې او چې کله ختم یا قرتی یا چوری ولې ځانه یاګه ها خطیب د کاوی شریف جوړ کړي غا نا ا ته وېدا شرته د کاوی شریفینه شرته یو خطیب راغلی دی النګي لینګو ته و کسه وته خو په زنا نه اوچوري ها چوغہ د سبن شان چوغې دی و الکتاب الا ذاکر که ها شیخ القران الله دې په رحمت نورېږي وېما سپنه جوړه جوړه کړي و طالبګری زمانه وا او زمنګ درس وبښو کې بناستو زکه چې څوک سئ کار کوي نو هغه سره څوک پړوام دا د شیم نور کوي په حاضر سه به د کلی نه وختلې او د میا والینا وا بچرا داغه علاقه وا پټیو پایې کې و هغه خپل کار کسبوم کاو لږې شرطو شګې پایې کې بناستو د سرور طالبان وو پینځه نو ایمان نوي کپڑے جوړ کلی بیا بیا می داسه زام ته قتل چې سپینی جامیری مزیدار رېګنه او نوې هغه ته <متحدث> ما ته <متحدث> وکتل چې او بار بار ګوري کپلو تا شګه و راغسته او زه ما په کپلو به نسته لې شګه به درس به ام کا او شګه به یو چنګ رواسه په کپلو به ټوله کپرياله خړې پړې کړې یو ګسم شومه چې ګورس تیر به ده پس مې دا <متحدث> سپېږامي جوړې کړې دغه هفته اله خړې کړې اا خدای او استاد خبری خبرې کنا او چې درس خلاص ماته <متحدث> مو هم بتایره جامو ته ګوري تبه دنیا کې کار کې جامو نه به تیرېږي سپینو خونو تبه نه ګوري شنو وسرو تبه نه ګوري ساوو جامو ته ټوټېږي د دې په میدان به ولادو د بادشاه نو مخ کې څنګه کاری دنیا کې کړې وزلېږي اغه خبره او هغه ما د جامو لحاظ بیانو کړې نچې دا کورتې دي چولی او ځان داسې کړي چې تو وي نو تبا سکارو کې مارا اله یو سو پاری دي ویلې او بزدان داسې ده کچې داسې ګرځي په تللې کې چې هغه قاری کم دی او ملاقات کم دی نچې دې طالبانو ګرور ش بیا خلک حکمته وایي هغه پولیس به کمږي کې درس کوي مې په تللې کې به ګورو دره ما به بیا ګرځي فلاګ ګر فی کا خلیجه می توړه جامه اندازه یو دغه جوړ کړی سپینه پاغون دا کوړته یو س عجیب دیزاین دی دا چې بیا لا ختم فلاقن فی صدرک ختم کې اکثر خडक اک ناشنار شي نماته وي هغه مولي سپکم ځای کی مې پاتلې ګورو بده کې چې د زال ګورن او فلاق گور ځکه غلط یادای فلاقن فی صدرک اوس په دې ځینو باندې معلومات کیږي فلاقن فی صدرک حرج من هو یوازله خطه شپوله یوساله راه دلته کې دی نظام پوره لاټینه ها نوزان سی فروټم راغی سی وړل خوشاله ما ته ویله خو د شپې لاله ما چې غو ملي سی سلام ویلاو شما دا داغه درس باندې موږ له الله اسلام اللع نصیب کلا د شرک نه وتیو کول ولمړو ولېګنم چې د شپې نه الله ارشه ها لوغه مولا سلام کومه شو خبر ده سو کوټه وبخی ها صوفي سی هم خیر دې وبشي مليو نه بڅاغه زیوینوب لکه چې ارس غټیر شخص هغه پلیټرو نېجو سو خبرې مې وساو کړې نو مال دې ووې درس کړل دا کې عايشه مال او مشر سره یې ها پتندېخ ما او ځې ځان سره بیا په چوغو چوغو په جړه په چوغو چوغو په جړه وې زمنګ دی الله کدي سم کړې زمنګ عمل سم شو موږ دې شریکت یې وکړاتو مولانا سيد حدا پی جنید داست حالت جوڑ کا نبی علیہ السلام بعد صحابو منسکن استو چیو من مبارا غیب ایو کن محمد تاسو کې محمد کم یودے داست حالتو ایو کن فی محمد تاسو که محمد کم یودے صلی اللہ علیہ وسلم را غیب اغسبین مخ پشاند اس پومی چزی لیگی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا اکن فی صدرکا حرج منہو نې دی چې او چې دا د ختمونې کړه خلاص کې ګوره فلایقون به ګوري او چې دا د سیری او تا چوري شیخو له دې سیری واچي په کورسې کېنی یو سیرا بل سیرا الکه تاسو ملک نور کړې سیری تا تا چې او غار یو لا نو سیرونه ډکې فلایقوم دا صابو چې تکړو چایلم نه فارغ شوم قران نه بزدا ها دا چې د سیرې پیغمبر تا چا ټول وساهبو یا چې د یو صحابي د چا سیرې چورې دي فلايكون في صدرك حرجم منه ندي شي په سینستا کې د تنگ شاله د حالتونو روان د نور بلا حالت د دې ردونه په کار دي ګنې خلق به ډېر د غصه د خلق مخ کوي فلايكون في صدرك حرجم منه ندي شي په سینستا کې تنگ شیا د بیان نه دینام دې لپاره چې ته یو ریبدي کتاب مخلوق خلق وي د قرآن زکا و ذکر او پند یې د پڑھ د مومنونو او ګوره سوره ابراهيم لمبي یاد کیږي کتاب انزل الله اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا ته ما قرآن راولېږي د لپاره چې یو بازي خلق داغه تیارو د شرک نه الى نور راته دین قرآن راډې کېلې سوره النحل کې باراشی سلوش په ته غالبا وان زلنا الیک ذکر التبهینا لناسه ما نزله لیم بیان ک خلقو تا اغه چې دا د غلی شوی په دې قران کې کوم مسله قران کې دا غلی و ایت به ما او هی الیک مربک لا اله الا وما انزلنا الیک الكتاب الا ها الهو ملوذ یختلفو فی مالذ ی دالګله پتہ باندې قران مګدی د فر چې بیان کې خلقو ته اغه مسله اختلفو چې خلاف کړي خلقو پائے کې اختلافی مسله ته بیان کړه دله میدارګله لتقرهو عل الناس عل مکس بن اسرایل اخره کې چې ته اولولې د قران را عل مکس په مزه مزه شبینا ایوش پا گلو لیا دا پی تپوئی گا او نو پی زپوئی گا لیتا قرأه علنا سی علا مخسن پا مزا مزا خلق پی پویا کام دیده پارمیرا لگلے دے لیتو بشرا بهلم التقین و تنزر بی قوم اللدہ زیرے پی ورکی مومنانو تا او جگرالو پی ویرے واجگر مکرور عذاب بدردر کئی دیده پارمیرا لگلے لیا دبرو آیاتی چه سوچو کی پایاتون رو دیو قرآن کی وَلِيَتَذَكَّرَا أُولُلَ الْبَابُمْ او پنت والی دیلن آلیگا دا, دا لیم علتون عیاب کا لِتُنزِرَا لِتَقْرَهُ لِيُنزِرَا لِتُو بَشِّرَا الَا دَا يَو يَو يَو يَا دَوَقَرَ لِيَتَذَكَّرَا وَلِيَتْدَبَّرُو دا لام علتون رو نفلاکن فی صدرک حرج منو لتذم واحدین در څونو کې کینا ان شاء الله <سؤال> چې د قران پته ده ولېږي ایتونذر بی و ذکر للمؤمنین پندې د پرده مخلوقات انعام د نوې کېم تیر شو مار اړه لري د قران د 112 اهل <سؤال> تنذر به ام القرا <سؤال> ومن حولها چلو اصل د کلی چې په کم کلی کې تې ومن حوله چاچا پیر دا غنو یره وا چاچا پیر اكتبو دا کتاب چې دالې کلی شوي تا سوتا اور پسې شي اكتبو اور پسې شي شیخ صاحب مالاکونو غلام شیخ صاحب الله دو بخی الله دې غری رحمت کی و ایت اور پسې اور پسې ز اور پسې اور پسې ها ور پسې یو لکه دا نه غوړې و نه خوځيږي وینې قرآن ته شي شا یا کی مساله په سي چرالې کې لشي وي تاسو د مشرانو خبرې هغه کله د ګونو نوزړنه بار بار مکه مکه تلازي ولا هوې داخلو کوی شي دایلا نور س نور دې قرآن ورزي وي وینې کنه ها نو وی خلکو دا له اسن رازي یو قرآن رازي تا څولا ارسل درځي قران نه درځي څنګه کاست عمر وي موږ لا اسن درځي قران راځي تا څولا ارسل درځي قران نه درځي نو تاسو فرق دی موږ له اصل شی چه دی نو قران دی هغه موږ لا هم تاسو ماجده نو ورزوزه چې هو قران دی تاسو نو کې ارسل درځي خو قران نه درځي نو چې قران دی نو نه درځي حالله تبی مندونو ی یا او حتاب کېږي بله نه منیس لا ت تخیزو پهې سره منې ب نودا نه کم په کم و کې کم پ دلی قلیله ما تهزه کون او ت بهدونوي ډیرر د کوله خللو راغې غې دذا باید د شپې او هو او پهه د و سره منویل او کسی کې. اودے د گرمی خوب کوونکی قائلون بیا تند شپه وهم قائلون اوودے وین کې د شرکه د شپه زما عذاب پیراغله او د شرکه مجلثونو کې مبتلا مولودونو کې او په پرخانونو کې شرکيات کې مبتلا او هم قائلون یا اوودے کې د قلولي خوب کوونکی د جد جدي قلولي نشي دو معنی دي نو نوات چه غدا کله کلا چه ناغی دا زمان ازاب مگر دا چوی بیشه که زادمان او منگی زادمان جو الله وی خامخواد تا پوست بوکم منگ دا کسا و نا چه داری گریشوی دا انبیاء تا پوست بکم دا اومتون نا چه تاسو دا انبیاء و مسلمان نلوو کنو حق پروست تاسو ته زما کتاب بیان کره و نو آوامو تاسو دا اخی خبر من نلوو کنو تا پوست بکم د متونو نا او خام ته تا پوز بکون دا انبیاء اونا چه تاسو بیان کری اوکنو یا چه تاسو تا سجا اغیل خوبط اللہ تا جب بیان کری تا پوز بکون دا انبیاء علی مسلام اونا چه تاسو تا قومونو سویلی او سرات مایتا کم تیر شیو مازا اجبتو سجواب در شو تاسو تا دل تا موی ته آخا تا پوز بکون دا چه تاسو تسویلی شیو د قومونو در طرف نا چه آغی خبرمان ننه و آغی رمزان نتا پوز کوم ها ستاسو نو هم تا پوز کوم زما و ستانو هم تا پوز کهیو رو بیان ده کلی او کنا عمل ده په کلی او کنا نخام آغا خا بیان بو کومنگ په ایخ مطنو بانده به علمین سا ده پوی زمان هزه په ما چدای جوابونه غلا تور کړیو خو ساده د پوهنت په پوزو په کومه او نو مونږه خبردار یاني مونږ غیر حاضر زه په خبرو ما داخلي دا ټولبه په دارس کې ریشتيایي اج څو چرنېږي ته د نه کو دا غو موازيني جمع تلی تلې بدی د mondo جدا تلې د زکات به جدا ټولې یا تل یواله خپد بار د موجونات او صدقه تل یوه دا خوشیزونه ګندي نوځکه جما روا قران بم تللې شي مون بم تللې شي صدقه او خیرات او زکات بم تللې شي په دې بار یاد ال یوسیذ په اړه به جدا جدا تلې نو دا کسان دي کامیابونه اواسو چسپک شي د نیکو نن نه کې راي نو دا کسان دی چې تاوان په اوردون فلزاون نو لره په जबाबदारी چې دوی په یاتونونو زموږ چې ظلم وکاو او تشکیر بنيام نیمو رمایا کوي تا کې سره زه د اکړو موږ دنیا کې او پیدا کړو موږ تاسو لا په دې کې ماشه گزاران هغه سيزونه چې انسان په ژوند تیراو د ژوند تیرو ژوند موږ پیدا کړو کم پکمو کې کم شکریا ادا کوي قلیلما تذکرون قلیلما تشکرون اوس اوله ها ابتلاء مسئله ذکر کید شیطان بےمانه چې اط obey نه وکړي تا کې پیدا کړی ومن تاسو لري ومن تاسو لاره به شکل در کړی ومن تاسو لاره نبی او ومن فرشتو ته سجده وکي په طرف د آدمل سلام موږ د دې بیان کړو چې سجده څنګه وا په طرف د آدمل سلام او سجده الله ته وا اسه د خبره دادا لکه اوس ومن سجده الله ته کوو په طرف خانکابیکو سجدا الله توا په طرف د آدم علی السلام هوا سجدا وکړه اغه نو ار شو شکالات سجدا وکړه د ټولو موږ د ابلیسونو نو د سجدی کوونکو نا سجدا ابلیس کانه وکړي چې دغه حکم نو شوي نه دغه حکم ځلم شوي دی ګړه کې شوي دی قالا نی الله ما منا کا سشی منا کتالوی شیطان به منا الله تزجدا ز سجدی کولونه تاواله سجده و نه کړه از امر تو کا کله چې حکم وکم آتا آتا حکمته شوه دی ښا خا؟ با د خلکو دل حکم نو شوه نو ځکه سجده نو وکړه حکم شوه لري قال نو وی شیطان ز غرم ددنه پیدا کړي تا مال د ورنه او پیدا کړي تادم علي سلام د خاتنه قیاس وکړه ز د ورنه پیدا ایم او د د خاتنه دور دا داري چاغ پورته دي نوز اوچتوالې نوز اوچتیما او د حقیقت طبیعت کته زیده خوري نسنګ بز اوچت اخته لسجیده کوي زه اوچتیما او د حقیقت ر او سم قیاس کوي باد خلک او اذا مشدما حقال نووي الله فهب ذلک شرد زینا ندي مناسب تعال چزار غټو غني پدې کی او زه یقینن ته ذلیلونا قال نووي شيطان مولا ترا کیما تا ترا غره چپای کې به خلک پروتاکول شي ترنم اولش پہلې پوري چه زه بکم وردارنه شما قالا نوي شيطان وی الله یقینن تې زمولت درکولشو نا اولش پہلې پوري یعنی هغه تر دویمش پہلې پوري مال مولات راکا الله وینا اولي پوري تله مولته چې سیټیو والے شي ستار څخه قال اني وشيطان فما سبب دای اغه وتنی چې تازه ما ژوندګي تنگه کلا زدي پریشان کړما اگر رجل اذا فسد عيشه و عربه واه کوي چې د ستدار چې ژوندګي تنگ شي و سمدار چا تنگ شي ژوندګي را چې تازه ما ژوند پریشان کړما نو ل هامغه کینمبا د خلکو ته پلارسته لغه کې نو چې شیطان زندگی تنگ شو نو شیطان ولګید د خلکو زندگی تنگې پلارو ته تناسته قران نه منکې نو چې د قران نه منش ژوند کې پخ پلا تنگ شو د پریشانی جوړ شو کو شو کنه لا دو کې او خامخا رازم با دیتا منبینی دی مخیر دینا و رستو رو دینا وان امانی می خیط رد دیو گست رد دیتا او بنو می زیاد دریخال کنا تابدار دخپل کتاب معاہدان سو لاری دی سو طرفون دی طرفون خوشپک دی ایو مخی یو رستو یو خیطا بلگستا یو پورتا یو کتا نو سلوری یاد کرا مخی رستو یو گست رفتا بڑا او که یاد نکلو بڑا نه هنر شرات له الله رحمتونو متوجی دی خطانه خو ځان ګرځګنی ذکر راځینه ذکر دو یاد نکلو او وسالوړو به تر اعظم نو نہ مخه نه بو تر اعظم یو باخر کې به تشغور زومه ما ماله ته تیارې سره کې قیامت چړتا ده ماله اتیدی سو سو کال او شلال دنیا نه فنا شوي مخ که نا آخیر که بوتا شک گزاره ما او درستو نا رستو دنیا شاته پاتې کی او آخیر منگ نا مخ که داروانه نو دنیا شوق بوتا گرزاره ما دنیا ګټل غالی پیسې ګټل غالی کرپشن کو غالی رشوتو نا آسنو چې جبنگ نا جولو کو گاری والو جیدادو نا بینگ بیلرز جول کو او د خیترف نه ووتنازما نیکو اعمال ته به نه پرېدما زکه نیک عمل خلق پڅکې په خلاص باندې خیترف وو وان شمای نه مو د ګس طرف نه پګس خلق په عمل لکې ویلکه په دې به استنجا کې په ګس لاس دا دابه کې دابه کې یعنی په بده اعمال به تی او د خو امان به پاخر به منکر کوما دنیا بوته خيسته کوما یو معنی ده نه غیر څه دنیا پسي شو اخر پاتې شو عمل خراب شو به تیز بد عمل شو او خامل پاتې شو او بل معنی مخکې نه بو تداظم سريعه چرته دي قرانه پري د امر دوړ يخند دوړ يخني بجريم دا تا معلوم ده سړې د یخنا ما خو صادرم نه دی ټولې یخني چرته ده ما په اول داسه داسه ماشالله هغه یو واسکټي کوټي واچا وې سن خو یخ زه نه دی دوړمای په اوږه یخ نه دی را دا او یخ او درستو نه بو تا میسجونه لېګم چټتلې ادهغه ګوره ها وروه وایس میسيجی واټس اپی میسيجونه لري چټتلې لار دې باندې ظالم اصل نه دې نه سختاله او تاسو د اورو خوګانیاوه چې ته په تندیو په مخ کولو له زو واشه ګورې او ګورې به سبا د بیګاده خدای دې خیر کې په دقه څه او ته په او بابا دې به کول دا دی دې چې بس سبا سب د ګړې دی وای دې ځخنه شم بشکوري کمر شمه کمر ش دواب او لوالمه او جنازه په او کې الله دې وبخي بس او که موقع مله او چې تلاو بشما او کله د 10 نه قزا ته ګورا هغه چې چلي له لاندې یو څلور میاشتې هغه مړي له راضی بيماري له راضی چاغه خپل ځان ناغي یو د ټیم ټیبل جوړ کړي هغه نه قزا کوي او چې ده تعالی الله جوړ کړي د 10 ب قزا کو 8 ب قزا کو خیر ده نو باندې باندې او هغه خدای شې نکي ورو ها یو اوته یو تعالببهر اوغا یو کس ساېګې نو طالریب نو یت دیکه سم شونو لکه ډخه کار وړي هلته چېته ملګې خبر کړي او دا مالکه مویدجی زما ما ډیره سخته ده او بس هغې و چې به س دګې مالکه ګړی م کو او نهجیې د روغ نووي چې لاړ هلته چې چاار راېګې دیستانولې راې مونږ په قاند کې ایسم ن شته وېره کسانو چې واره کوي موږ داسې با نه کاغه ته کوو چې ول بخامه خا دې راځي او هغه ډېر پریشان دی دی بېمانه مازه ځاته وې وې د شې مې راځي دی وینا اوس وغیره اوس چې درشي داسې کوي ورې ښه الکه ورې شابه درې پرې زړه شاوایه پرې ده دا وګوره هدا دادا دې چې ډونټو نو شکار زو داز داز مر واره دی خپلون چېکسیډنټ وکړ هاو خه ما ګران دی اونن چې داس فلاشی نو زبکه دي چې زمو نه نه پریشان دي او صلاح دا غی نه ما او ته داس چوټی نه کړ خدا خدادارې خدای دې غشي کې چې ما بچیم داس حالت کې د تاسو نو به ورسره خداس به کوم انشاء الله یو هغه چې هغه مجبورۍ نه کنا او دې مرله شابه او راش حوې سم بیا نو دا بکې مدا یا ساتید یا تاسو نو دو تو خیال کو یو هغه نه او د ختی طرف نه چې د ګاډي کې کینې څوک حاله کې جیب دی وا جیب کله غارې تایه یو اړه وی دی به پریشانه او نو که هغه به و نه و جی پیسې وخری مې هیڅ پروا م وکړه دا پروا چونه کې مې چې ان شاء دلته سو پورې ختمې تر واپس ټیکټم د مالکه خې دی خوشاله شمه دا پروا و وې چې نه ته کدا کار ماده خرچه مې دې خرچينه بخلاص و سه دې اس په کړه م کړه مګر خوایي چاغه نصرت کړي مګر تیاک کړي تپوس کړي پد الله ما به غرور نه نوراکس کو شیطان دې دوالو لرا پدوکا پدوکه را کوښکو را کوج د دواړه پدوکا دوکا فلمار کلا چوسه کده دوالو دیپوټی لرا لهما احکار شو دې دوالو تا سواتو ما عورتنو دواړو لام دې تخصیص والو تا کار شي شو وي عورتونه بل چاتنه نو وخاوندنه وتبيقا او شروع شو د داړه يک صفانه چې له ګول به جوختول به په پلو ځاونو باندې ورکل جننه د پالو د جنتنا يداوي دا کارا شبن کلک لغلو شو نبي به پاله دا غسته شرمې نو پانه به دا غسته پزان پاوړوته نه به له ګول نه پاره تیږي او لوګ په پارد پانوم نه غانو ما وروت خو بیا خپل حال باندې کار وکې ګنده خدا سي نه ده چپټي د پارد سي سي اده خو بس او پارد له خوشريج یا غوالي یا الپیوالي یا پرژنو اچ نه کم کوم دی کی لازم ټینګي کېنه دا سه خلق وزانه یو دغه جوړ کړي دا لګول د پانو دادي چې کله سړې د یو باغ نږدې کله قیمتي باغی باغچې زان سر گلو شو کئی زان سر پانو شو کئی جیب کیوالی وقت سر کی دی توپی کی کی دی دیدر کی کی دی ویلکا داسی ورق کل زائقا دی گل داری پانا دانا چه زان پی پتھئی پا پانو خالق زان نشی پوٹولے خدای او باغ چاہ زینت لنو زان سر پانو مانو واقع استی دی گل ملی واقع او کدار لغل اول خو لغل شوی نو صورت تواہاو گوری تاسو التاک یوسن اتلسم آیت اللہ ویدن نبکم تعدا سزیتا اللہ تارفیہ چنبہ بربندیگی پائے کے اللہ تجوہ فیہ والا تارا نبو گے کی گئے و نبو آیات نمبر یوسن اٹارا ایک نمبر آیات شپارسم اپارا ان لک الله تجو فیا ولا تراه یقینن استلफार بداشه جي چھنہ بوگے کی پای کی ولا تراه ان ببر بندے گی رچای بر بنشیو او پانہ کی خودی لدے یات سبسکی ولا تراه تہ اللہ وے نب بر بندے گی یو شیخ حدیثو ہا دا بابا جی نے پسواد زلخینہ کی حدیث وے ز تعلق ما نو تا جمعه مې کولاله کار باندې ډېر ډېر دا خبره نه زه دا ما ته وې ته خو طالبې مې آو عالمونو څخه طالبې مزه چونو پځم ها ته جمعه کې مې آو ود دې باندې کیسه وې دا سوا تو توفیق یک صفاله ها بدل له ما کار شو آ مې یو بل تا اولو کار شو یو خواه نری بر بر نشی و تا فقایق زفارینی بی مورا کل <تصال> جنن بی د کل پانا سانگوالی دا پانا دا او دا خوش بوی او کتوی چل غل شویو نو پاغی دو کسم لیباسو نری دو کسم لیباسو نا پاغی بانی یو لباس نورانیو یو لباس لیباسیو دا جامو دا چې منگ بانی کم لیباس یو نورانی لباس پاغه باندې یو د پټوالی لباس وو هغه نورانی لباس ته الله لري کو خپل لباس د پرده پاغه باندې وو ذکر اوستو آیات کې راځي شپګشته میاکټ قلن زنا علیکم لباس یوا دی سواتکم وریشا اولاد اعظم علی السلام موږ پیدا کړی تاسو د پاره جامې چ پټۍ به جامې سو اتکم عورتو مستاسو ما ده لدا سه جامې پیدا کړې دي چې تاسو عورتونه به پټۍ ورېشا او خایس د پاره نو د پټوالي د عورتونو جامې دا غې د پاسوي خو چې کوم نوراني لباس واغته الله له بل لباس پېو د پټوالي ها او دا باندې زادون مثیل پدېځه کړي دا ماوردی کړي دا روح المالک کړه دا ابو بکر جساد احکام القرآن کې کړه دا مؤحب الرحمن کې کړه دا قرطبی کې دا امام رازی تفسیری کبیر کې کړه دا ابن جریر کړه دا چا غالباس نورانی ته لال لري کو لباس د فتوا دی پاغي پروتو او یو بل ته کار شون یو بل ته همغه اوړه دغه غوښنه کوي په دغه حالت کې مزبده خبره کوم لوه مال اوره لوه مال لاغ ن نور اتا او د دې واقعاتو د انبیا او مقصد دا دی چې ایوب علی السلام باندې ملخان د سروزره را پریوتې ده او هغه لمبل نه په بربندنو چوته چولیو لنګيوالیو سوفو پر ټوک تلانبي څوک لنګ وې څوک چوتې واچې د دې ژوندون دې سره پوره دده نن نه کټه ده د پټې نو چې حالت کې په دې لنګ کې بي خپل اوغمل خان کې خودل په دې لنګ کې جامې دا غسو هغه لنګ او موسی عليه السلام چې جامې ګټ تختونه خو هغه لنګ والو کنه سره دې لنګ نا غ روانو نو په لنګ کې او په هغه څو کتنې کړو خو نه کړو په ډوګه کنه لنګ کې نه کړی پرتګر ته چې نه پای کې دې انسان داندامونو پته لګې زکا اگر بن الزام <سؤال> په موسی علی السلام رګولیو چې دا نین دی دا دامونه نشته نو الله هغه تحکار وکاو کپڑے ته هغه و توختو نه او خپل هغه لنګيوالو او خپلنک د دان دامونو پتلګي چې وګوره زم ما پیغمبر اننین نه هغه پان دامونو صحیح سالم دي مقصد دا الله ایبراهیم د موسی علی السلام هغه تخودلو خو شی نو لنګ دموالو لنګ حضرت ایوب علی السلام والو ا مله غند کې غوډل او پدې باندې خپل لباس او غونانی لباس څرلاندل کوي اوس پوښتنه دغه لباس دانه چې دغړ شو او بدت لهما احکار شو د دوالو ته خزو خاونيوبل دا اورتو ما اورتون د دوالو ها سواد مراد جوسه جوسه د دوالو ها زکه سوره مائده 21 31 نمبر آیات کې تیر شوی فووريا څو اته ما قابلیت او اړین واقعیا کې چتیریي او جوسه فشار راولله د خپل ورو چي سره سوه کمه وو ټفقا شروع شو د واره یخ صفاله چلو ګولوي په خپل ځان د پانو د جنت نه هاو قانون دا دی چې کله ستاره نو تمغې چاته لګیدلی او اواو دي لاغله او ا بیا برترب شي لیدشي ډټل شي نبیعا اصیحوه که دا جایی ما تا سپک سپک کاری بایی زماغ با قسم ها قسم ستارون نو گلون نو نو بازار کې یو تمغی یو سیزوالی پیسو کلا بل او اغا جاموس سره زان سرا لگی وی ما تا زان سپک سپک کاری بد بد کاری دا معنی دا ونا داو ما ربو ما قرآن گرد ورک لو حدیث گرد ورک لو بدنام کلو او کومه ترجمه علیکه ترجمی دا مقصد داو چې ته پیغمبران بندامه قران د یو ځای کوي بربند شي او بل ځای کوي نه نه دي نو تا خپله قران تزاد راو وسره تا غو ام بیا بدنام کړو علماونو کومان تل خو د مقصد زمنګ د قران دادې چې دام بیاو صفائی او د قران د آیاتونو په خپل منس په ټکراو را نشي واکلوما انو بیمه تاسو ته بشکره شیطان تاسو د پاره دښمن دی ویلی دی دوارو ایزا منگ روا منگ جاتے ہوکو پخپل ذات منگ کامی ظلم پماند کمی منگ کمیو ہوکو پخپل ذات داگا نیمت تنو آو داگا لباس تے اللہ ول لرکاو و بید اللہ سندی چی کرکری الله اللہ پخپل تفسیر کی داگا لباس تے اللہ زکر لرکاو نورانی چپا داگا لباس کے دی کوروالے نشکاو لے خزاو خاون یو بلتا نزدیکی ده نشو لباز نورانی مزکی موجودو نو دا نعمت ده تی محروم او ده نعمت ده دامیو قیمتی نعمت ده نو چه آغا لباز نورانی لده شو نو یو بس نزدیکت او کروال شو شو نو دامیو لیو نعمت وردو لکا یو ما تا غیل مورو لپای ورکای ورکای دو کالا نو بیا هغه د پایو نغوسای نو کله پاغ سینا او ته مرچو لګی کله تو بوډه یو وګړو نو هغه مخم هغه مخواله هغه زه تری خو مچکی سره نو خن نه زی کوي نو دا مور دې به چی سره ظلم نکړي ظلم کوي وسره نا چی بچی بس دې دوه کاله سره پاسو دوه کاله دې پای واغسې راش وژنون نه مو تونه اثر کوي دنیا فروټو غرا چونو او غرا نور هیوشه بلشه نو دا ځاتې نه کوي نو الله ذاته د آدم علیه السلام سره نو کاو الله عزوج مکه تدلې کما بل زې تدلې کم چې نون نه موته دا دلته خوداباز نه موته رشی حاصلولې نو دا په توری زیاتواله د نعمت د پاره س ظلم او ذاته او سر الله نکاو ویلم تاو فل لنا کته فرددار او من باندې دا نه موته نه ګوډا وشو ګنا نه وا غفاره په معنی د پردیس راه حلقروه المانی په تفسیر او امام رازی په تفسیر د سوره قصص کې دا معنا بیا د موسی علی السلام په واقع کې وایل لم تاح فل لنا کته پردانه وره مونه او رحمونه مونه مخا شو مونه تاوان یانو قال اني والله زئ باز استاسو ته بازو ساسو ته پاره پرمکه کې زید قراری دی او فیدای الله انسوخته پوره اسباب د فیدی تر مارگا. قال ان وی الله پدېګا با س تاسو او د دې نه با تاسو وخکلې شی مرد جن د تاسو مکه کی وی ای اولاد د آدم علی السلام تاکید دی پیدا کړم تاسو د پاړه ان زنده خلقنا پیدا ان زنه الحديده پیدا کړم تاسو د پاړه جامع یواری چپټې بدغه جامع سواتکم او دتون تاسو وړی شا او خایس کاو کدی شو لو جامید خلازه پټوالی د پاره پیدا کړی نو بیا الله دې بون کړی مې ته کړی حواله باس هو ته او ذالک خیر او دا غور دی دیو تفسیر او شینی کې خدا نشته تفسیر یسین کې خدا نشته دا باندې تفاصیل ورو نه نشته هغه ازغی ماده ته بیان کوم تفسیر او شینی چا تفسیر دی اول داغه مصنف آل معلوم کا دا جامیده تقوا غور دی صدقه جامع چي نو تقوا جامع لګوندې واچوا دا آیاتونو دا الله ندي خه مقاصد نه سي پن قبول کی اولاد د آدم علي سلام دوکه ني کی تاسو له شيطان له څنګه چوکريو تاسو منشران د باغ نه د جنت نه لری کړوي دا غینا جامع دې دواړو لری کړوي دا غینا او کړوي دا غینا جامع دې دواړو نکمي جامع نوراني لباس دلته وي جامع ته لری کړوي اما که وې جامې پیدا کړې ده پاده پټوالې اول وې بړبنده کې بڼو نو موږ ټول حال کړا هغه نورانی لباس یې الله لري کړو د دې پاده چوخه دې طاروتا او سواتې ما اوروتنه دې طوارو وګوره لیوريهما هغه نورانی لباس متل لري کو چې کوروالې نشکوله نو چاغه متل لري کو چې کار کې دې طواروتا اوروتنه دې طوارو په بار د جما سره کوروالې سره اگر لباس چې نورانی په دای باندې و دوی کورواله نشو او کورواله <سؤال> د دوالو <سؤال> لیور یو هماسواته هما نه ان چې نور خلک لی دیو انه به شکل <سؤال> شیطان <سؤال> ویني تاسو واده یو قابلیت دا چې زینا چې ویني تاسو دی لره موغو شیطانان نیوینو بېمانه منګویني لا ترونه اجسامهم نیویني تاسو جسیداغه به شک غرزو دمین شیطانان دوستان د فردا کسانو چې مان دروري او کله اراد شرک فی دی کله چې او کی دا مشرکینی او کار دې به حیاه شرکو کی بے حیاه نو آ دی په دلیل کې مون دې من په دې کار باندې خپل مشرات زموږ کلاونو کې به دا کار کاوه مون نه وخت نه لا چې بے حیاه راوړی په لړو خځه به ځان من جوړان او دربان پیرخانو ته بزی الی دا کار دې وله ک زم ما پلان وکوم دا شپه من اوس منګ نه یو چې دو وخت نه دا حالت راوړنه د بیخوان توب معنی ده ولکه تعال تپری تا پری پیریاندی منجور سیبلا پیر سیب پیر پیر دا دنګي پیر سیبلا الکه هدی خو مرازه پیر سی په دم اچي اته پیریانو باسي وجدنا لیا ذمن بیخوان د انسان وجدنا خشر تول د بیخوان دی توحید تول د غیرت ته پوشي چ مواهده چر به غدد غلت کار نه کوي وجدنا ل ابانا والله امرنا بها الله حکم کړې من تبع اپاې یو ودی ها موږ پلاان پدی مونډي وله موږ ته حکم کړې پدې وایا ان الله بهشکل الله حکم نکې په به الله پدې به هاي حکم نکې د شرکوا ها غلط زینولا کوا آیا وائے تاثر پا اللہ خبر جو تاثر پی نپوئی گئی اوہا خکم کرے زمارب بلکس پا توحید زمارب پا توحید بانے خکم کرے دے پا شرکی ندے کرے پا بیحائی ندے کرے زحاق مانا کی بیت توحید اتتبی ماو خیاف دے خکم کرے دے واقی مجوع کوم اعودر و اقپل پابن کے اقپل مخونا پتربد حریب عبادت خانے باندیم او بلای الله لرا چې خالص کومږي الله د توحید دلته کې توحید مسله ثابتې په لفظ د ادعو سره ودعو هو مخکې توحید ثابت کو په لفظ د الا سره لا اله الا هو اپ سورته مائده کې لا توحید ثابت کړي او په سره پ ها عبادت سره پ نظر ن یاد رتکول سره مخلصین او له الدین کما بادو کوم لکه څنګه چې پیدا کړی تاسو مخ کې تعوذون تا تاسو واپس کی بیا یو دنا پیدات او بله ثابت شوې ده په دې ګمړای بشکدین وری شیطانال په دوسه بيدلانا او خیال او ګومان کړي چې دوی په سمادار دي چې موږ په سمادار ځوانو واولاد دادم علی سلام حضور نصی زینستاسو لباس واله پنزار عبادت خانے چې عبادت خانے تزي نو خیستا لباسوا چوا بیکارا ما چوا چه دفتر تا زی نو سنگ چې. او چې دا اللہ کور تا زی دفتر دا عالیت نوالتا بیکارا نا نا او چې قرآن نبی آجی کلو اغریس او شرک کوي بیشکا دا الله میرے کې د مشرکین و سرا او آیا من حرد مزینت اللہ چا حرام کری زینت دا چا حرام کړي خالص <سؤال> د الله اګه چرغه کړي الله دا پاکه پر بندي او پاک د رسکونه اوه دا پاک رسکونه د پردا کسانو سانو یمنو چی معنی نه ورې په ژوند دنیا کې خالص هتن و عمل کیاما ایبدا خالص په قیامت کې مؤمنانو د پاره دنیا کې خدا ارچاد پاره دادي خورخه خسته خوراکونه او خسته لباسونه دا به خالص مومنا او لوی په ورځه قیامت کې الزم نسب کی دارانګي بیا بیا واځ کو مونږ د دلایل زاس قوم په پاره چې هغه پوي وي اوه یا بشکا هدام کړي زمارت الفوایشه بهای سيزونه هغه به حیاه چې کارو ویله دینو ما بته نو اچ پټوي پټه به حیاه احلاق غلط وي دروغ وي دوکوي خیانت وي ها دا ټول په بطن کې راځي ځکه کا بطن ګیډه ګیډه کې چې پټ کم سي زونه یې کنه او هغه تاسو ته لري ول اسما یا پټ ګناونه کې ول اسما دویم شرک لو یو اسم ګنا شر ول بغیا و بدت ته اوبه له بغیر توحید نه نامناسب نه خوښه مناسب د الله صل علی نری دا صفته موزهه ها تو شرکو او حرام کړي زماره شرک ول د الله اغه مدرګ غاران شنې دا دې ګلې په مدرګ غارې داو سلطانن دلیل وان تقولو سلورم دا حرام کړې زم عرب دا چې وایې الله خبره چې تاسو پینو پويږئ دا سو یاد کړو سلوریو ربي الفوا عشا ما ذا حرم منها وما بطن يو والاسماء والبغي دوا وان تشروکو بالله درې وان تقولو الله سلورو دا سلور سيزونه چې پچا کې را لل سلور صفات د او کامیابی دي او د قامدوالي دي انساني یو چې حیا دار وي حیا پچي او دویم دا چې ځان پڅکې د هر ګنا نه او غټه وي او دریم او سلورم چې عالم یواز عالم ده خوش و جا نده باعدن نده ارز اکیل لزده یه ده, ده نشم کوله نشم بیله نو ده عالم په پده کار کیه گی بیا نشو جا باعدن وی ده مخالفین و منسکه ولاریو ده لاده دی نواز کئی زان ده نه نبچ کئی حیاء پکیوی بے حیاء نئی پوشی او دا چې ده هر د خلکو غلطه ماف کئی خلکو تا عرصه یو آو ده به بس نوی دا سلور سیزونا دا د انسان د کامیابی یو سلورونه کم کم دی یو حیاداری یو عفت چې پکی پاک دامنوي دیم حلیم صبرنا کو بردباروي د خلکو غلطی معاف کړي دریم شجاع بادوي مدافعات کړي د نقصان نه بچ کړي مدافعات کړي د دین نه د قلزان د ترازونو نه او سنورم چا علم وی علم پد کی وی نو چدا سلور خوينه پچا کې راشي نو ده کامل انسان جوړيږي الله زمينګه کرا وري خا یو پاک دامنې یو صبرناک او درم چا هیڅ وی شجاعت او بادروي مدافعات کولې شد دیننا غل سيزون د فکهي او سنورم چا علم وی علم پوي وی, وی. پدې باندې مشائی نو کتابونه لیکلي او فلسفو ها فارابی کتاب لیکله تحصیل سعاده داوودی دوانی کتاب لیکله ابن مسکوي هغه مشهور فلسفي کتاب لیکله فلسفو خواغي دې طریقي معنی بیان نه وکړي او غړي دوغ دوغ او قراني کریم په یو آيت کې دا غا سره ذکر چ او دویم دا عفيفي دويم دا چاغ دا خلکو غلطي معاف کړي او دریم دا شجابا دروي اصلورم چې علم پکې وي ادم وي کتابو نه ګراندې کتهیم نشي تورو وختونه چرتي اوس وا ګران شو کميو شه ها کميو ما تواري نن سبا وان تشروکو خلک فل روټي پورې یاد دینو وان تشریگو بالله مالمنزل بی سلطانا وان تقول على الله مالات القران زکا په دې با نزان توهکا ولکل اومه ده 파داری اومه جون نیټه دا عذاب دا کل چداشی نیټه دا غي نبا رو سکی هغه او سات انمکی کی محمد سور صفاء او امام زین العابدین غریب سړیو خوره شجاع با عدد او نېټرو د علی جلانو په اولاد کې را روانو زین العابدین بادشاه وزیرو برمکی هغه اونې وې دې زمانه مخ کې د زم ما بیزتی کای نجلہ تیوی ها وې سرتی وا دا به دبد زین العابدین یادا وزیر او توی برمکی وینا ها سره موافقه سات به جوړ شي منته خیر نو چې هغه وي ملک او وزیر می بچ پرېګ ده نو هغه ډک ډک پخانداشه زيرول عابدين پخانداشه نو وزیر او ته ته مانويږي دا دی ونه ده ته وی وژنه هغه خان دي بادشاه او ته وی هاي وچ کوم دی وژنم دی نا خدا خندا دی وله وکړه هغه خندا مزه کا وکړه چلی ونی د بادشاہ کړه ونی مزير دی دا له دی ونی چې علی ونی وې ته هم او دا وزیر دی منګ سنگ دی ونی وې ته وې چې او وزیر وای چې پرګه دا مې وژنہ او قران کې الله ویلي دی اذا جاء اجرهم لا يستغرون ساتا ولا يذمون کراچ نه تا د انسان د مرګ راشي نورست کیږي او ساته هم کیږي کی بادشاه ته وتیس وجی لري ما زمان نټه نه فرنه زنم او بجی ته وتیس خلاصې ها چې نټه راشتو به بچي نه بچ بچکول نه شي او چې نټه نه راغلي نو هغه وجل نه شي بادشاه حیران کا نوبیا بادشاه پل پرخونه مڼه نه کړه کډیري غوادي غو کډی وینه زغه بس پرختې ما زغه پرختې ما څه نه دی غلي اغه هکل خپل هار مڼي نوبیا بادشاه د تپوس کړي دې ما د اوس پلکما بادشاه اوته وې فرس سودی زہ زکه دې دا باج مسئله او سایاتو لم تکی میکی رسا قولو هم سلگری رذکری که مکی رستویان خیر دی خوزا قولو اللہ او حد ولم یکلو کفوان ولم یلید ولم احد اللہ او سمد سلگری رذکی میکی ذکری دا نوی سو فرز یو <تصف> داوی اخا یو اغاوی فرز و تکم فرز یاده یو کپنزو او که سلوک او که سلویخ یو یاده که پینزه یاده او که سلویخ یاده بیایه رانگ بابتشاہ اچی وستوگو ما نر شجاو که نخوا باہدر دا بابتشاہ ما کی خبر اکل ازان کرده لاغوی دا سنگا وینا یو خو تولو مرکی کریمہ ویل فرج دی تولو مرکی یو زلویل فرج دی او دویم فرضا پینزو دی پا شواروس کی منځونه په مسلمان بانی فرض دي او سلویخ سلویختم ایسا دا زکات فرض دا دا په و یه را پا مخم مده گرنه لیشتو مادم باشا. پا مخم ملرک گیگا چلور جوابا سرانو ملرک گیگا او یا او دا دا دا دی بیاسی ها دا دا دا دا, دا, دا, دا جوابونه حقپاره سولما چیګنا هغه شجاع باادر نیډی هغه ارزه یې خبره کولې شي الته دا عربو یو شاعر ولالو او هغه وی یو شیر ویلو و تاسو ته پته شته یو قصیده ویلی و هاذالذی تعارف البتاوت اته او ولحل يعرفه والبيت دا تاسو په دې نه تاسوګ دی دا سره دې چې د خاندان نسل نو زه حضرت یې جوړم پاولادونو سکه را روانه د دې مشران سیخالو کو شجاع او বাহাদুর دي داغه په اولاد کې دي نو ځکه دا سیخ خبره کوي اغه میدان باندې اولاد قصیده ویلو دي چې څا کار کړي دنیا به تیر شي او خدایا خبرو شجاعت به ختم نشي یا بنی آدم یو اولاد آدم علی السلام اوس یې نه خیر ده گزاره په کار ده غلط ته غلط مو آ بادشاه مخته سي خبره کوي وتلې ونيوي ان بادشاه ته لی ونيوي چې وزیر ته یا اولاد دادم الله سلام کدا شي تاسو تام بیا sawdust جنسنا چې بیا نه یو عالم تووي و زماده ملکوزه وای ښا کله مرر را وغه چې جمعه ته دارې هغه ته د پورت ميداو شو ویجی هغه استاد ملکنده و درې جمعه ته تلې دي بادشاه روغه او ته باندې زماده ملکوزه استاد ملکوزه پورن و ترې اځه مامل کې نه وینا وته کم دیکھلو دا الله په ملکی دا الله کور کې ما ستاسو ملکیت کې نه دا الله په هو واځ دا زمو ملکیت ته بادشاہ دا, دا جواب وشو دا څه جواب ونه واخه ملکیت کې نه ما تاسو په ملک کې الله په ملکیت او دا الله په کور کې ناشته استاد مرکز او تلې ما ها حق پرس حق پرس تی ام آیاتی رسول من کوم کداشی تاسو تا بیا بیاس آو دا جنسنا یا قصون آلیکم اغا علماء جماعت نوزا پاسم اما اوباسی ما دا ادلاد ملکیت نو باسی چه بیانی پتازو زمایاتو نا چا چه زان پاکه د شرنا مالی سیگر نبو یر پدی نبو دی غم جنشی و آکسان چه دروغی وی پایاتون رمگو زانی غٹو گاند دینا دا کسان خاوندان دور دی دی بای چاچا چې ظلم وکړو څو دې دې ظالم دا چا نه چا جوړي پلال <سؤال> درو یا نسبته د نوو حکم د الله تا دا کا سال جنا لهم وا بغلی د اوپر شي کیدای تا برخدای د الله د کتاب د الله د حکم نه حتا دې کړ چې لا جایتا سمګستا زي نو فاق کیبد نوای نوایبو ته فرشتي سشوا چې تاسو بو ته چریواله بيد الله نه اوس تاسو خلاص کی کنه اوس تاسو مې روه نالو او عذاب مې زنګ کدان په وخت کې بوړه فرشتي وی انما کنتم تدون من دون الله سوشوا غاولیا چې تاسو نیولې را مابکول به الله نه نوای به ته دې په وخت مرګی زلوا عنا سوشو روښوژومنګ نه غایب شوومنګ نه او غوایبو کې په خولو ځانو چې بشکو دی کافیدا نه موه کوفر کړو نو بو یالله دنه شه پاوټولګو کې تاکه تیرشی ویری مخ خاص جناتو د انسانانو پور کې دن ار کلاچ دن یو ټولګي د کفارو جهانمتا نلعنت اوخته لعنت بلیږي په خپل سباله اوخته په خپل مثل باندې په بدی نه کې د د مثلو په شرک او په کفر کې اوخته مان د مثلسره بخاری کی حدیث راځي لا تسال المرئه طلاق او احتیا ندغه والی خزا طلاق د خپل مسل او خوورشي نو کله کله خود خوري نه یو خووري یو وی نو بیا بل ته معنا سند بوخاری دے حدیث کې د خپل مسل طلاق دینوالې ا یا ابراهيم علی السلام چې ویلو یو هغه ګوره دروغ ویلو هزي اوختی هغه په مسل لا دروغ ماودا تدروخګاری خو هغه دروغو نو ان دا زماود دې دین یو دې مثلیو ماودا دا نه خورم ده حتی تدې کله چې هدا په شې دې پدې جانم کټور نوایبه کشران دې 파غت مشرانو کې ازمنګ ربا ها اولائی ازلونا زاس بشارو کې دې بې ایمانو گمراه کړیو منګل دا داړې بې ایمانو الله فاطمه ورګه دې تا عذاب د چندور نه واجب الله پا دا پاداری او دشنه عذاب دی لیکن تاسو نه پوهیې په خپل صدا اوس واجب په مشران ده پاد کی شرانو کې نوشت دی تاسو لاراب قوم څنګه ورواله نو کې عذاب سبب دی تاسو کو دنیا کې دا جگړې بار رواني دا جگړې منکم ځکه بیان کړو تفصيله سوره بقره کې موږ د جگړې تفصيل کړو یاره <تصف> <تصف> بشکا کسا چې دروغ ویل उपाय تون موږ او ځانې غټ غړنه و دې نه پرابند <سؤال> سشی دایتا دروازه د اسمانونو لا تفتحو لارواحهم پرابند سشی د پارا د روحونو دغه دروازه د برا یا لا تفتحو ل اعمالهم <سؤال> پرابند سشی د پارا د اعمالو دغه ابوابه سمائه دروازه د اسمانو ددا سے ناکار خلقو روح برنذی اګس جنتذی دا سه ناقاره مشرکین او خلقو عمل برنجی خطزی نی عمل برنجی او نی روح پرواز کوي بر ایلینتا اسی جینت او دن بنشې دي جنت تا تر دی چي دنه شي او خو فسمل غیا پسم دوستن کې څنګ چا دستانه ما دغون کړي او په شرکیاتو په بدعاتو د خلقو ما دی والی په اده طریقا دین دی بنا کړي او احمال باده گنداو کتاب دی بانا کرده او با ایمانا شر باره کاؤ کفر باره کاؤ پغرد و طرقو دی مالنا جمع کرده دو کندو غریبانانو یتیمانانو مسکنانو پیسه وی او مزید پی کرده وی مالان کم جمع کم لره نکا نا گندا او نا مالان استاسو او نا آغا مدرگارانو مالا آغا مدرگارانو لره نکا ته تاسو په بازار غټګاله ما نیولې لمن ساده دا همداګه نوسیو کنه مغ دفلانم نوسیو او نصیب کې اوس مزه کوي حاصل باندې بابا دلار شنو کم حالتونه دي تاسو زینې جول کړی آ ترخښاک نوادي یوي چې چا سکه کامیابې مونډره و هغه وله التیخه دي عجایبات دي عجابګر کې شي پریلي دا څه ویل لازم سماجایب ده څه شی بلي په اصله وکړم دا ژوند کونډي یوي جو ګونا دا ساده یوي خشاکونا تنورونا دینکې پی پونا ټوټې چې څه شي دچا کم باقې شیل ته وړې په دربار کې پراتهږي او یو دی د پوک بوساره پکې و ماګه ګاڼې وینا ګاڼې دا پوکو نخره ته ها اے بوسو تو کې تو ګيري آشه څو قسم چیلی چيلي ګډان واګانی میخه خپل ته میخه زینو هم موږ وری چرګان اګې مګې به خپل اګې مګې مونږ وری زیننه نه انده دا هنوسی نه بابا ماغنان کوم دخل کو ما نه د جمعکړیو په دې ته د جایزو نافلانه پیر دی او دا فلانه سیبانو برتان پر خو به کټونو کې پراتو Osmanche اور سره ما کوم ته دغه نوسیری ما کوم ته تا تالا کا بابا دا پری خوزی ما کن تم تستکبیرون لرین کستا سونا آج چتا سو بزان غرگانو پاگی نینی پیر پرستی تو گورا دے حالتنو دے مخلوق تو گورا آہا اولائی لذینہ و خلق پر مارکی چپ چپ گورے پخلے با گورے چار آشک آئی پسیخہ برے کے یارمگاہی پسیخہ برے نکو شرکیاتو پسیخہ خبرې کو چته رو تا, تا نخته او شکرانو کې شعرونو اول طریقې خور تا د پکانو چدا ناروادي هغه د پکانو چ په دې طریقې هغه ستر ناروادي نه تازان پویا کړو او ناغزان پویا کړو دوه دغه خو مزو نو استاد عالم سو او زار شي عجائباتی دي ګنه عجائب ګر دی مستاسو ها چیرته یو عالم نه چې ته چهو ته پوسګلو چې ته لېر چل غوړې وا چې ته د روټې د تر مزه غم کړو چدله کتاب بیاناو چې زغې دې مرستہ کړیو الله به سبا دا ته پوس نه کیستانه چې تا دا ته پوست کړیو چې تعال تاسو غلولو هاوسی کړیو تعالی او چې ازما کتاب لوستو زما کتاب از دکا تا دا غي ست څنو شفت کړیو دا دا غي ست او نو ملګرتیا کړو بېمانه ها اوله الذي اقسمتم جنتیانو تبوي ا دا کساندی چې قسمونه وګو او تاسو غوی پهباره کې به اشاره و کې ارا فوی د ه پهباره کې جنتیان دي چې تاسو به قسممونوخور ای کافر تاسو خو به قسممونو خولې بباره کې چې او به چېې د ایاتالله په میرببانیا تاسو خووي د تالله میرببانې ور نه کې دا, دا شیان دي حالان ک هغې تویللی شي چې او دخول خل دنه جنتا نه بویر پتاسونم تاسو غم جن شي ولاده اصحابناره سابل جننا اوازو وکي جن مین جنتیانو تا چراتې کومانیو ګردوبو یادا اسنه چې خدای دکړي تاسو الله یکه سره سلوط کپوکله پاتې شي ویله گزارې کوي ها یاس ګنو بدی غیره خو ګټرا گزار کوي معلومه دا شو جهنم کته او جنت پورته ده نه کته خالی جا نیان به جنتیانوته و که سر روټی موټی پاتې شويخوررا کېغا چ کوم دغه کې شتیا ب کار لځ ک خیر غه گزار کوي کچره مچلئ یا ګرمی بودیخوررا گزارې کوې نوای به جنتیان د ان الله۔ حرمههما بشکل لا حرام کړی داد والا خوراک او بو په کافرانو د وجود کوړدار نه نه کافران سوق یو نه خېدارا آ کسان چې له دین پر ټوکې وابسه دین پر و ټوکې کول او کار کوي دې سړي واغار ته مون حیات دنیا او دوکې کړیو دې لا د دنیا دنیا غاری او بنگلې یو شته ته نو نن پری بودو منگت ایراد دا سات پری بودو منگت پا جہنم کی دئی کماز لیما دو وجد آئینا چه پری خود او دئی ملاقات رضی دئی چه دادی پیشی دی دی دی مایی رن یر کروا او پری دو وجد وما کانو او د وجد آئینا چه او دی پایاتون نزمگا چین کاری کاؤ پوشی اغصورتی انعام کے او دلته ذکر کو دلت مقام ذکر کر چو گورا مصرد و رسولا دلت انکار ذکر کر جو ما کانو بی آیاتنا یا جہدون حرمهما و سزا دازا تاقیرات لکری امن دیتا پا کتاب بانی واجه کری ما ما کتاب نورا ونی اللہ بوئی قرآن میں نورا لے گلے او قرآن میں را لے گلے یوازن فصلنا ہو باب تفیل لے واضح واضح بیان کړیو مادي کتاب لره پخې بادا پورسته پخې بادا ام بیا او علا علم سده پهې زمانا ما دا غي تفصیل کړو دی مسلې او تا تاسو را دینا بلوانوي دا د فلاني زیاده او دا د فلاني مانښتا همدن چې دا د هدايت کتابو مې زده مې دا باندې داسې قوم د پاره چاغي مانورې د انتظار نکې مگر تعویله هو دا انجام ده دي الا تعويله مگر دا انجام د انکار د قران د قران انجام د انکار څه شي ده آزاد دي نو باور چې دا به شي انجام د انکار ده نو واي با که سان چې کړه او د قران لپاره پوغه قران یې کړه او سم یې داګری داګری استاد دې زمنګ در به حقې په پوره بیان پرشتیا داګرو آشته دې موږ نه لا سوک شفاده زار شفاده شو کې موږ ته یا واپس موږ دنیا ته چا عملو کوم غیب دا نه شموږ کو دنیا کې بیا به موږ دا سي امن نه کو اوه او بیا زموږ توبه دا بیا به موږ بغیر دا لانا مخلوق ته سجدي نه لګو نو سوره فاتر او دې ورشم کې بلاشي اللهمه سوی اوله نو عام کوم تذکر کوفی منمنتزه که آیا عمر نو در کړی تا سوله منګه ا غمر چې پغه سپه کې نو په کې پغهست دی دوو غملې در کړی تونیا کې چې چاپ کې قړنس د کولی شو هغه پهکېز د کی هغه خودرې دی اپې عمل کړی او تاولې پغ بماه و جا کومون نظره او دا تاسو ته ام بیا خپل چغیوالې وایم وګ خپل چغیوالې وو یې ان شاء الله پنځي ما چغیوالې او خو په هر هالیاز باندې الحمدلله په لوټ باندې په افم باندې په نټونو باندې دا سي برای راس چغیو ولاد نورم توفیق وکړي خو شي ارده کې چغيري او دې اوسم نه پوه نه یا دا موږ د سوخ نو راغلې نو فعلنا من شفا د دې چغونه په حدیث ریوز موږ نه خلکو قران نزه الحمدلله او هغه لګي دي د دل ه جوړ شي ویری زنانه دي ناري نه یو قسم ما په پندې کوولې دا راجا ها تعلیم القرآن کې ما دست کاو نو مال زاده منډکلا ټولې صادری مال راوړو په دې مخوځکا به ویږي د اعظم سره بړوتې وي ما ویده که ما هونه پیجان دی ویستا شاکر دی مه ما شاکر دی که ہوی نا ما داسته نظر ختم تصرف راگلی مستان ما په ایفی مار قرآن ذکر دی مه خواه او ما شا اللہ عالم دی خواه در سونکی و کار کوي آنه بیدر روٹای او دیر دماغ خواه در مال خود پاک حد داست خلق اللہ پیدا که دی نظری زنانو دیر زدک او دیلا خبر ند خبر نویو چې ته پوس بکوه چې داز دکو کنه سو کې دا تحریف کای سو کې ترجمه دی نه ورځي سو دا د منې سو کې یاغه نه منې واده غاده خبرو کې په حال په دې کې وا تله گئی مونږ په دې خپل کار کې لګیایو طالبو مرغراشی مونږ له مرغراشی فهنا من شفا نبی ابو یې آج ته مونږ نه سو شفا د شي کې مونږ را یا واپس مونږ دنیا ته عمل به کوو غیر دای چې مونږ کوو کې او بیا بافسوس اب کې صورت ملک قالوا لو كنا نسمع الله بورتوی علم یاتکم نذیر اتا سوک مولا را نو راغلی چچغه اوت دوالوی فرشتي بورتوی علم یاتکم نذیر وزر مچنن د جهنم تلالي رود جهنم بچا يرولې نه و دنیا کی دور سوک نو قالوا بلا بشق قد جاءنا نزید مولا او موږ ته یو مولا راغله او چې ویاله خو موږ دوه کار وکړو یو موږ ویلو فاک ذبنا دا د اوجندې دي ځان خبرې کوي او قلنا ما نزل الله من شي موږ الله دا مسلک قران کړه د ویل ځان لدګیارې اوسم به خلق ډېر خل مابا دا واستا ټوله درو ټوله درو ویلګیارې مرا 700 ماقام جوړ پتو ورو وختره دا لکم ځکه ویلې دي دا خو کافرو ته را لګره او بل <سؤال> یو کو دا کافر او طالعه کې دا استاده سه مسلمان او تلګیاره دا ولدا کاپیر دي چې دا او تلګیاره خو کاپیر او طالعه کې دي الګا بیا مسګم بیا دې مس باس او او تکری دي قودان ته منځن سلکه زکات دا باوز خو بیا کاپیر او تکری دا وله زکات ورکی د اتم الحج والعمره لله حج او عمره خو دا کاپیر ته وله حج او عمره لذه کوم دې کتاب ته یو حج او عمره وکړه چې دا کافرو ته شک نه او دا حج او عمره ثابت کا مونږه زکات ثابت کا کوم دې کتاب ته وې شو چې دا داو کا دا کوم دې کې ویلي قران کې ته قران منئ نه ته بیا کافرو ته مات نه دي نو تاسو د حج او د مونږو د روجي یو د روجي بهس نه شي علیکم کوتب علیکم صيام دا خو چا دا پاره دي کافرو ته دا پاره خونده دي سبو دروجه بیا راکه ما دا کوم دیږي دی داکه پیر او تدے امولیان او به ذاه مکی والا او تدے موداد محمدی والا او تدے اوا وخني وذا تون کا پیر او د پاره کتاب ولیان او به یا تونک ال کتاب مکی والا او تدې باج مدینی او مخفلته وړي تدې چې د 10 پدی کې خطاب اهل مکی والا سره دی او په دې صورت کې بیان د اهل مدینی واده شوی دا څه ده کنه غوسوموي نو مولایانوې مکه او مدینه عوام ټول کافر وたり په دې د مکه او مدینه نو یاد ولته د صفات جو بیا ته راځو د سره نيسه د ورځې بیان هم دی قران کې دی مزلوم قران کې د ورځې بیان دی دغه ده زکات او د حج او په حج نظر الکه حج مال ثابت کا کم دی کړي حچه حج وکړه نه روژا ثابتا که تلوژیو ولی نیسی قرآن که تخوی قرآن کافر ہوتی مسلمان تا نره نبیاء بسکه نبیاء نکه نتاہو با که دا بعضی بعضی خبر با که مسلمانان ہوتا که بیا نو دا بعضی بعضی توحید مثلا با که بازی بازی باز باز مسلمان ہوتا که مسلمان نہیں کتب مسلمان تا بدا حبر اکونا قرقا سیروان بوسو مام ودید مسلمان مضبطیگی کافر سکه دی قرآن علا بذکر اللہ هدل للمتقین هدل للمومنین قرآن مومنانو تا دے مومنانو وعظ دے شفا دا هدایت دے رحمت دے للمومنین للمومنین کافرین دے یاد کرے الله اکبر قد خسیران کتوم تحقیطاوان کی غردور او بیابوئی حائلو کننا نسمو و ناقلو ما کننا في اصحاب السعیر حقات خسرو تاقیدی تاوان کیوز او رو پروزانو لیلللہ اولوک بجرد دین آغا چیدی جول کریو دا اللہ صرح چا اللہ صرح اکم جول کریو مدرگالان ابتو بیا غائب او روکشی هم احکیو آئے قریسی شبا شبا شبا اضمالوستا مقابلی اضمالوستا مقابلی تدي زین دلیل عقلی دا یو دو د لایل عقلی یدي په دې صورت کې حق ادا کړي سورته انام کې یو دلیل نکلیو نور د لایل یاتلیو نو سورته عرف کې دا یو یاز دو د لایل عقلی یدي او نو ټول سورته د لایل نقلی یدي بیشکا رب ستاسو اللہ بات سا دے چا پیدا کری اس محن نوزم کی فی ستتی ای آمین پشپگو ارزو کے نو شپگو ارزو کے نو اللہ پی یوزیکنی شوی پیدا کولی سا سورت یاسین کی خرازی انما امرو اذا رادشین ایقول له کن فیکو نفس چاللہ ارادو کی دیوکار دکی دو چشنو بیا کی ندې شپه ورځ ولا بیا څه ضرورت په کارو یو دمه تراځ دا راځي چې دا یوم ده یوم وي گردشته او گردش راځي دنور نه او نور په اسمان کې ده نو چې اسمان نو ننور نه نور د کمځینو اسمانو خدا پیدا نو نو نور نو نو چور نور نو گردش نو ورځ د کم دې نشوه په شو زګدا ورځ جوړیږي د گردش د نور نه نو نور خسلورم اسمان کې دو چسمه نو زمکه نو, نو دانور کمځي کې بیا نور نه نو. دای ته راز ام راز دای دوی ته راز دی الله په یو حکم بانی یو کار کئی نشبه کو رضو رضو پیدا شو دا سی پا یو حکم اللہ دانشی پیدا کوری او دویم دا چې دا یوم گردش تا او گردش دنورن راز چنور چولی او نور پا اسمانو نو کیو نو چه اسمانو ننور دا کم زینو چنورنو نو گردش نو راز دا کم زینو شو اصل کې مسئلہ دا دا چه ایام پا مانا جمع دا یوم دا ایام وی ساعت تا یوم وی فکم تا اللہ اسمانو نوزمکی پیدا کلی فی ست تا تی ایامن پشپگو وقتونو که پشپگو حکمونو که ایام پا مانا دا ساعت سرا یو ظلاللہ حکمو که اسمان شو اسمان شد بیا حکمو که اسمکا نوزمکا شد بیا حکموکو انسانا و انسانان شو خارو تے حکموکو انسان بابا اعظم علیہ السلام پیدا شو حکموکو خورا و نخورا شو پشپکو حکمو نو پیدا شوی دیخوا دکا انما امرو اذا راد الشیل ای قول لہو کن فیقوت کن اسمان کن زمکا کن انسان کن خورا و نخورا شو دا مانا دا. او یوم پمانه د ساعت او دو وقت سببوازي لکه سوره انفال 34 ایت وګوره و مې يوليم يومئزندوبرو و من و من يولهم يومئزم چا هغه سوک چوالې کافروتا پدا ورس کې نو کې شا نو دا غوسه کې شو او کدش پېښه کنه بیا خیر دی دا یوم دي ته وې صنعتل ماجګر ماخامه پوري نو دا صنعتل ماخامه پوري پیدا کولا او دا شپه چټي ولا به دمکو لا سره ولای او دوه حبزو ما الله سره کیګينا الله غایبی کینا خدای ته دا زم راځي چې څوخ د نږدې معنا کوي کنه نو د شپه ولیا نه کړل شپه چټي ولا که د کول مو کوسترکی ګوږه د شپې چټې او بل دا چې چا کاټر ته پورس کې شاکر نو فقظ با به او که د شپې شا کې نو بیا خیر دی غضب حالان کې زیاد جنگونو د کفارو هغه دسی هغه د شپې دې سره بس کې دی دایت راز راضی دایت راز راضی د ګرد شغه راضی نه انما امذ حکم راضی نو چو څوغه د غزه معنا کوي د دا ټول اعتراضونه پیرازي او چو څوک یو ایام د یو معنا د حکم د سات معنا کوي پښپوګو وختونو کې پښپوګو حکمونو کې نو دا ټول اعتراضات به سکیږي دفه کیږي کته یې دا مانا چا کړي دا, دا معنا قران کړي دا سوره تانفال سوره سم 14 سم نمبر دی او مې يوللهیم یوم اذندوبرو چا والاوله ده کافرو ته یو مېزن په دغه وخت کې په دغه ساعت کې کاغذ شو یو کړځوی حکمانه یو او په تفسیر په تفسیرو کې دا معنا قاسمی قاسمې کوي دا فی سته ساعت پس په غساتونو کې بوجي ارزه کې بوزدار عزیز نوتابم دګه جواب یادی اځه او دا نور خبرې په ذهن کې ساتي که د یه کېو د رض معه کې بیا پ تر را کو چېتهرضې مانا څنګه کې یاره اولې خلاف کې د قرآ نه ان د مرزار را الله کم زور چې د رضې کې او د شپې نه شو کورې د شپې د کږي دا ماته د شپې آرام کولهلا د استړ ککیږ نه سنهتون واللا نه پاغ جوټاو خو د راې او خو جوټا خو رای د مزهکه د کار بیا د شپې سره نه شو کو د شپزمن نو یوم پا ماند لمحی ساعتا او حکم صلاح او سپاوشوی کنا دا مانا بکوی کله سلور یاده حکمونا کله اشپاق یاده کله دو یاده نو دوا و سلور جدا جدا نو شپاق هم دا اشپاق رازینو بده دلتا که ما تفسیلو که بز اکیو بیاسر بزمانه کنا فی ستتی یا امین تفسیل قاسمی بیاو لی که زن سلاوالی دا مانا چاکر تحریف که من دا پانا خود تایاد ناستی کنا ها دې غریب وو تفسیر یې سینې کې خدای باندې نشتا کنه او نو تفسیر یې يسير کې شته خدای غته تفسینه یا رواي وحل دی دي یا روح البيان دي یا روشل بيان دی فیسته ته یا امين پښپګونو پښپګونو بیا دا وګوره چې برابر دي په تخ باندې د الله تخ څنګه د استوال والله علم ده پته نشته چې څنګه تخت دی الله ځان یې ویلې ده پټې شپې له طرف کوي دا شپه دی راځي لاله حساسه په جلته نور اوس په می اوستوری تابې کرشویې په کوم داله مونږ ارزه کې تفصيل دغه له کوچې کمزې ضروری تفصيل وی مشکلونه هغه دې کې مونږ نو صرفه معنا مقصدی خبره کو الله خبر شي لو الخلق والامر الله له اختیار دې د پیدا کولو والامر الله له اختیار دې الله له اختیار دې د مخلوقات د تدبیر تدبیر اختیار والعمر اللہ نے اختیار دے امر د فیصلے پیدا کول اختیارم آغا او د فیصلو اختیارم آغا کیوئے الله تا سی فیصلے من دے من پر بارکی ہوکا دا خلق بارکی چاغ سی خلق ہوئی او الله سی نظام چلونو وانا خو یو تے خونا کم سے کم د دی آوامو دا دی دین دے اسلام او د دے سوچ پر کی اللہ هغه خلق و دا واگی پلاس ورکا اول امر تبارک الله رب العالمین خیر شون ولاله چې فان کې د مخلوقات لري ودعو وبلی خپل رب لپاره اجازه او پروباندې چې الله د مدد کې نو اجازه د مسلې د توحید نه په دې صورت کې تعبیر په لفظ د ادعو سره کوي ادعو دو بیا بیاوي فدعوه مخلصینا ادعو ربکم تزرم خفیا بار باروي غورا په دعا کې یره پکاره ده ا په عبادت کې یره کار ده عبادت چې سړی کوي نو پای کې بي یری زدا عبادت کوم د الله نه یریګم او دعا کې سارکان د دعا یو رکن څه ده هغه عاجزي ده دعا چې کنه ډیر پاجزای باندې نو دې چې پیر فقیر قبر ته ولاري نو تاسو بولاري ډیر پاجزای باندې او چا نو سوال کئ اوسه سوال کئ را کئ څنګه عجزه او چې الله لکئ چې منځوکي کنا او دوا کئ چټه وو ګوري فقط وو ګوري الله خداشه کئ چې وو تکونو به سي مونږ دغه عجزه نه فاجزه الله نو ور د شپې جاळा جاळा اودو دعا چې کما ادب دی ووای نو به تر در دوا نه کبيګ منو زه کو چې پیر په کيده چا سوال کوي زموږ سهي فرقه نه عجزي نه به چې به ګر نه د شي وي او په څه شي چې وي د کې ښه او چې د الله نه غوړي مونږ دا پوهیږو ما دا دا دعا دعا کې یو رکن نهایت عجزي ده بل رکن په دعا کې روال دی روال ده حضرتي زكريا علیہ السلام مریم اول کې څنګه دی اذن ا ربو نداا خفیا پټه کوي او دیسوت په اخر کې دی ورو باندې خیفتن دون الجهر داس احتازون و وخیفتن پاځ زيو پپټا پروباندې نه پتهزاد وې نانا الکه او یو مطالبه ده الکه دعا وکي مطالبه الله تعالی نه خیر ورک افلانې جوړ کا صحت و نور کا هنو دا مطالبه ده د دې په وينه چغې به و دعا غانو کې په حق د فلانيو په دعا د فلانيو ولا تبسدو زکه او د ربوګم د زرمو خوفیه انو بهشګه د الله مینه کیده ذاتي کوم کو صدا په دعاګانو کې اغه سوچ په دعا کې چېږي وباسي په دعاګانو کې په عبادت کې يرن کې په دعاګانو کې عاجزی اورو والین کې دالوي ذاتي کوم کېره او فساد مکه وی پس مکه کې پس اسلام د دیناب وبلی بیا وی ودعو ود توحید مسله روانه په لغه ودعو سرا وبلی الله لرا فیرذا ذاذبن نو قطم د رحمتو نو بیشکره رحمت د الله دې نزی مو مفشلوا وحیدینو تا الله ذاتي چداري کې بعدو نازید مکه پس رحمت ناطر دې کله چوچت شپ کې دا بادو نو ور یزيد رنه نبوږه من دا ور یزيد کلیو شته لرا ورو پا قرباني و بو نو ورومنګ زرغونو منګه وباشومنګ پاې بادان باندې ار قسمه ميوي دا دنګي دا قرانم بيانوم پشاند بادان وروم ما لوشه دا اووريږي نه پکورنو کې خيستا خيستا خالق پیدا شی شی دندار پېدا شي پشاند خيستو باغچو موحدان شي دندار شي تابدار جوړ شو تو بي باسه د شرک او د نه نو کذالې کوم داننګ بو باشم منګم له سنگ چې د زمکې نشینتی غو باسمه نو داننګ به یو ځل تاسو د قبر نو باسمه اسباب د قیامت تفریان کئ خامخاش نشیاتو پن قبول کئ او اکلې پاک وباسی نه باټو شین کې خپل به اذن ربی په حکم نه خپل لا بو اوا غزمکه خبوسا چاغه بیکاره ده خورانه کزمکه چاغه یا یاغه شګرون دکی سره شگا <تصفح> اغا بیا فصر زرغون اینا لا یقرجو نوباسی آغا اللہ دا مگر زوز یا مارکنڈای باز یا لاقو کی زمکو کی بل خشنی کی چه بیکار ازمکی هغه دربو باسی یا اغا مارکنڈای اوباسی یا اغا زوز زرغون ای بیکار ازمکاو خیز مکی خیز زرغون ای کئی دارنگی بار بار بیانو منگدلائل داس قوم دا پاچو شکریادا کئی سمانا بارانو وریگی پا دوار وزمکو باندې نو بازی زمکی نه ده باران پا وجه خیستہ زرغونی خیستہ تیغون روزی خیستہ فصلو کی خیستہ باغونه او د بازی زمکی نه پا باران سرا سرو او سر روزی نه زمک بیکاره ده او کراوزی نو بیکاره ده فساد شی روزی ده دا مانا دارنگی قرآن او وریده پا خلقو بیان شو نو بازی خلقو که قرآن خیسته زرغونی وکړې شرک لري شو بدعت لري شو رسم لري شو او داغه ند دا توحید او د سنت आवाज وروته دوه خسته خلق پیدا شو او باز خلک د قران د درسونو بیان نو سره نورم ناکار شو او کئ نو د شرک او د بدعت आवाजونو تیرازی پوه شئ کنه زمکي مثال ورکو حدی حدیو جنا اغا سادیس ویل کنه سادی کن یا شيرازیا پنځهمدې بلزاد را بازار چون کامل شوه ددن زنه استادلا چې اغل خپل مورګه او کاغل پن میلاو شي نو دا غنه نا کاره شيرازی بد دبیتی دوزی غلطه خبره ده استاد مبارکې دوزی زما کاغه شي بیکاره ده نو خشه میلاو شو خشه بیکاره او نظر غونی غدته وس درایلی نقلیه وسو دلیلی نقلی ها انفرادی د نوح السلام نه بیانې تاکې له ګلې او مانوحه علیه السلام پاوله پاغدری بیان د توحید او د شرک پاغد نوح علیه السلام او د صالح علیه السلام او د هود علیه السلام بیان کړي د نوح علیه السلام امام رایز کرکې دختلومو عبد الله نوح وای فریاد تا چون کده په خپل قوم باندې جنل فریاد وکولاته یا الله زما قوم نس میږي نس میږي ډېر به جلال نو دا ګډې ډېر جلال او وجنا داغه پونوم باندې نوحو غالب شو پښی دغه پونوم عبد الله دی یا عبد الغفار نوح وای جناتا چوغو تا چو د ډېر فریاد او جلال لا ته کوله د خپل قوم په باره کې نو پونوم شعور شو تا کې له ګلومان نوح عليه السلام خپل قوم ته ویل وی زما کوم باندې کې یو کې د الله توحیدونه ده الله نشره تاسو له حاجت روا به ده الله نه به شګه دې رېګم پتا سودا صاحب د مصر یو عالم لیکلې او پای کې هغه ویلې چې دا د هر پیغمبر په تقریر کې فزوس فېدیری پنزوس چې کله پیغمبر تقریر خپل قوم ته کړي نو پای کې 50 فیصدې قالا نیو مالدارو او قومدارانو به شک مخه مخاوینو تللا په ګمراهه اخاره کې و نوه اخاره ګمړې ګور هغه په خپل قوم په ګمراهي جڑا کې هغه بیکاره دی وې ته ګمراهي قالا نیو نوح عليه السلام زما قومه نشته ده ما, ما باندې ګمراهي لیکن زه استاده ما د طرفه رب در په مخلوقاتنا رسوم تاسو ته پیغامات خپل او زه خیر خوایم تاسو او فوج ګمدلانه پاس او تاسو په پنه پوئږئ نوح عليه السلام ورته وی انا فی ذلالنا بین ها منګه ها ارکوم وی انا للرکا لاند تفسیر مراغری کړي منګ وینو تعال را په ګمړای اختیارکه ته ګمړای ور ګمړای انا فی ذلالنا بین منګ ای په ګمړای اختیارکه انر حق د حقنا بناهی کا پمنه کولوستا منلرا تمن منکه د سنه ان عبادت الاتنا دا عبادت خو مو درګاراونا او دو سوای نصر وهم شفاعاون عند الله او دا خو موږ شفاره صلاته کوي او وسیله تونایله او زمون وسیلې دي دغه الله تک کوي فببرکتهم نو په برکات دغه خلکو یتقبلوا صالح اعمالنا داغی پا برکت قبلی گی زمانگ نیکا ملونا اغا مشرکی نو بوی نو حلی سلام تا ویورتینا سؤلنا او راکی منگ تا بزمانگ سوالونا داغی پا وجا آغای وی تزک گم رائی چه تا منگا تزده خنمانکه نو داته گم رائی او منگ سیو وسموی تا دا خبره که وی داغی په برکت بان زمانگر سے قبلی گی نیکا مال قبلی گی منگ تا دا دا غي د شرک عقیده و دې باندې تفسیری مراغری کړی او عاجب تم آیا عجب غنه تاسو دا چرای تاسو ته پند الله د طرف نه په یو شریبانې تاسو طرف نه تاسو د جنص نه د په اړه چویریاله سره تاسو د دې په اړه چویریږي خامخا په تاسو باندې همګلی شي نو همیشه دې نسبت د درغو کانو علي سلام ته نو خلاص کمانو علي سلام ان ربک لغفور رحیم اخلاص کز بښون شو كونکه ما اوا که سان چې ملک ته کړو دا غسه دا پکښته کې او غر کوم اوا که سان چې کتر تک تگزیبی کړو پوک مونږ منګه زه کابه شکور قوم جاهل وړانده ان ربک لسریو لیکا بوز لسریو لیکا نتیجہ اولا غفور رحیم <الرحيم> اج <أشأة> نتیجاً نوح علیہ السلام جا خلاصون بل واقعہ دلیل نقلی ذوود علیہ السلام و ویلا وارث النیلاد لگیما عدیانو تا یودا ذوود علیہ السلام حو حود علیہ السلام ویلو ازما قومه عبد اللہ بندگی او کی د اللہ نشته تا سولاج تروا به د اللہ نا آیات تا سولنه یریگی د اللہ نا نو وی مالدار وا کسانو چ کفر کړي او د قوم دا غنا بیشکا من خامخاوینو تعلالا پا بیوکفتیا که و هودا بیوکفای چرتا هودا او بیوکفتیا و قوام ناخبر او کنا و هودا بیوکفای او بیشکا من گمانکا و پتا گمانکا و خامخا پتا دمینر کاجی بینیم در در اغجنو و هودا او سوی مرد دا علمان د بیوکفا دیم دا مله بلاری شي ویږی ګړې وړې خبرې کوي قالا نی وی هودلې سلامې زمو اقوما ما نشته مابانی بې لیکن زه استادې ما ضرب د مغلوقات نه رسوم تاسو ته تا پیغامات خپللاب او تاسو ته په اړه خیرخواه من درې ما زه خیرخوایم منګم وایم من د خلکو د پاره خیرخوایو چې قران او تخیو دین تخیو آیا عجيب غنې تاسو دا چرای تاسو ته طرف دروستاسونه پیاو شری سال.. بارے تاسو د جنزدا د پاداشو یری تاسو لره او یاد کې کله چې تاسو خل جانشین دی یو بندا پس د قوم د نوح سلام السلام نه او یا تیر کو تاسو لره په پیدایشی بستن طاقت فل خلق په مخلوق کې بستن طاقت او توان دا کمزوري الله او الله بدنی طاقت مو ور او یاد کې نعمتونه د الله خامخا تاسو به کامیاب شي جواب د هودنه السلام قوم قالو نو ويلو خدا له سلام کوم ورته وي آیات موږ تراغله اے خدا له سلام دې پاوغله نه ابد الله چې موږا بندګيو خدا الله واحد او اکي आवाजې موږ یو الله را مدد کوول د خپل مشران چې موږ نو وره د من غپریدو ونه ما کانیا بو دو او پریدو موږ اغه من بدل غاران چې دا بدل با زمنګ مشرانو چې زما پلاړو نیکه برابرنن موږ غپریدو سو دا مشر نیکاو دا مشرانو نمانو راکتاو که منگ تا پا عذاب چه تا منگ دا غی نیره درشتو نیره او سمه هوا هو دا خبره کوي ویزا منگ پلا رو نیکا پا غلطه ها دا با ضروره الگا قرآن چه سوی پا غیبانی بزه قالا او یواز دلته نوی نو منګن ایاتون خودلی و بنی اسرائیل ویزا زکر تا رب بکر فر قرآن وحدهو ولو علاد باری داوېږي سوره تزمر 45 وای ز ذکر الله وحده اشمعذ قروب الذين لا يؤمنون چې مان دې ولوباتنګي د قران د بیان د وزن او مومن کې د زایا آیات نمبر 12م زالیکم بانو زادو یالله وحده ها وحده او بل دریه تیان نمبر یا فلم راو باسن قالو وحدهو او بیا پشپا گمز الباندی صورت ممتحنا صنورم آیت وَبَدَا بَيْنَنَّا وَبِينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاوُ عَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحدهو وَحدهو دیو اللہ عبادتو کسر دارس یو اللہ کولیش آہ اللہ عرصو کولیشو قَالَانُوِنْ هُودَ علیہ السلام قَالَانُوِنْا تاکی وا که اشويدا پتا سود طرف طرف ساسو نا غريسون پلیتی او غضب و ظالمان او تباب شي آیا جگره کوي تاسو ما سره پتو شونو مونږه چونو مونږه خي تاسو هغه له تاسو ساسو مشرانو دغه الله وي تاسو مونږه لې خيري تاسو مشرانو وي خيري چې دا د فلاني فلانی فلالي زموږه ورده نه د اډه کې د دلیل دلیل بشپته وي انتظار کوي د عذاب د الله بهشکه تاسو مهم انتظار کوون نو خلاص کوم هغه له اواک سره چې داغه سوپه مې له باندې تیا او کټ کومنګه مونږ دا کسانو چې دروغ ویلو پیاتونو زمونږه او نو دوی مؤمنان مؤمنان نشو تباہ او बर्बाद شونو درې ما واقعیا پرد شرک اعتقاد د صالح علی السلام لګلې او مونږ ارسل له لا سموده لګلې او مونږ سمودیان ته یودای صالح علی السلام سموت پاسل کی تمودو تمود اګمل ته وی چاغه بیا بو خوش کوي هغه عمل ته وای ها قال یا او تاسو ته بینه طرف دروستاسو نه هاځي الله دا او خدای نو پرې د دې د چخورا کي پس او ملسيږي ته <تصفح> په بدی باندې کون سيږي لوب رشي ته استاد عبد الناق اول وی منګ باندې علما نو نه اوخه پیدا کي او چاغه سوالو کو الله ته نو الله ولدو خنه غټه پیدا کړه نو چې دوه غټنه ولغه پیدا کړه هغه غټنه اوخه پیدا شو نبیای کله خپې ولغه سوري کله په توره وشتله کله وو نه من کولا اللہ تا نو به الله تبار نو چې حتا دا اخیر کې بیا هغه وخه لالکلا نو دا الله عذاب پیراغه یاد ويا کله چې ګذرو تاسو خلفا جانشین فزادیانونه او زیدونکو تاسو لا پزمکه کې چې نسې تاسو من سهولیا د نن مزمکو دا غینه هم واره وکړم قصور بنلې او کني دغلو نا بویوتن کورونه په غرونو کې به سمستې جوړولې اپایې کې به ځان لا کېلې جوړولې او سم ذهور کېلې شتا هغه غرونو کې جوړې کړې فصکرو یا کې خیبر کې یاد کې نعمتو د او مګر دې پزمکې کې فساد کوونکي نوی مالدارو آکسانو چه زانی غٹ کرنے د قوم د سالح علیہ السلام نا آکسانو تے ہوئی چه کمزوری شیو لیمن آگا چاہتا چی مانے روڑی منم دا دینا آیتا سو پیجا نی چه بیشکا سالح علیہ السلام را لے گلے شوی دا اللہ دا طرف نا ولی د الله اللہ دا طرف نا را دی قالو نووي مومنانو بیشکا منگ پاغه مسالا چه را لے گلے شے پاگی بنی یقین کون کیو سالح خبری دا چه کومه کمه مسلا آغا را غلی اغا منو ناخو بخام خامنو او شو ایلک استاس استاد نره استاس و استاد نره استاس استاد نره تا بزی من نو کره واد آغا خبر منم چه ما ته بیاد آغا خود نره خود منم یار زانه خبر خود نکه قال اللزینا نوی آکسانو چه زانه غرگرن لیو بیشه که من پاگه مسلا چه ایمان نوله تاسو پاغین انکار که انکیو ده اصر که پیروه من نمون صالح علیہ السلام خبره نفاق ورنګه نو زخم کړ دی یو خلړه الاله او نا فرمان یو کړو حکم د خپل لا بو نو وی دی اساره عليه السلام راول منته زمو خو حلال کړ زمو له اوس عذاب راو نه کړ تا چې وی له عذاب برازي راته حکم منته پا عذاب تمګ دا نه یی دی کتی دی دلی ګل شو نا نو یو اغله لا زلزله زلزله پیرا لا او ګځ د په پلو کووننو کې جاسیین فرمغې پډونکو پرته الله د خیرې و منږم دا قسمه قسم اذابونئ ز دله پول پصلسلام بعد خټټ راغوه اچی شاریه سره پاسهه پاس به فيدارې هم جاسیین فته والله واړې د دغې نه سالارې سلام او زما کوما ن دا د افسوسته هاقومم زما تا ما تا داه چاغ یورېدو. دا دا افسوس وای خلکو تاسو سمدا خبره نه وکړي رسولي ما تاسو ته پیغامات خپلره بو او زه خیرخواهی ما تاسو ته پړا خدای سو مين نه دا کړی د خیرخوا او صدا اوسم چې سودا چا خیرخواي هغه سره مين خلکه نکي یاد کاله تل السلام او دلو تل السلام واقعا ذکر کوي فرط د شرکی فعلی باندې لو یا بی شرکو فعل یالو یا به حیايي چې دالکانو بد فعلیا نکو له یاد کې چې ویلو تری سلام کړي چې وی قوم ته آ تاسو لا دکوې فاحش فایشه دالکانو بد فعلې ته نه دې مکه شوي تاسو نه پدې پدې کار باندې یو کس د جهانوالو نه الله دې موږ ټول خلک د دې نه بچ دا دې یو غنده بیماری ده اټه څوک یو یادت شو عادت شه بیا غنه صبرېګدانې مثال د غزا د چونډې دا د سګریټو یقیناً تاسو ما کسا وی جی منگ نشو سبری ده دعوی جی داسه یو مزارا انہو کم جی منگ تا دوا کوا گی نی سبری خودی مشکلی ہو یقیناً تاسو خواه رات لکوی علکانو تا رجال علکان خدا غینا تعبیر پا سرو سرکی گی روستو دا غینا بیاسه جوری گی سر اول لکوی شي سرشی بودا شی شاواتن پا اباز سرو بانم دا کار کوي چېڅو کا دې یقین تازهو امغاار راته کوي سرلوتهدا د شاوت من مندوننی سا او پرېښوړه خی ښې مله شتې بمانو غرت کار کوئ بعضې صه د خرو دا غت کار کوئ کا نوې کېږي بلکې تازهو یوقومې مصرفات زیاتې کوونکې نو جواب دقوم د لووتې سلام مگر دا چې اوبای دلاه د خپل کللی نه داڅکه سانزانان پاک پاک کوئ مته ځان پاک پاک جوړ کړیري نخلاص کمالوت علی السلام او خزاداغو اه اهل داغو داغه بلوريا نه یاد لري بس امه بچ لري داغه تابع دا مگر خزم تبا کړ وا الا مراته او مگر خزاداغم خلاص نه کړ امه منافق وا وا مل غابین د باقی شون او په عذاب کې مل باقی کپه وسيله د پیغمبر خلاصید نو د لوط علی السلام خذبا د خاون په وسه د بچشه شروه د شي بچکي د خزر تبا اگر چې پیغمبر دې وې ما په بلانې بچکي او هم ترنا او مونږ اورول فریبانه اورول د کانو وګورا سرنګيش انجام اخر د مجرمینو ان ربک لسري لایق با واخر